Vəyy, 12-ci fəsil Göydə böyük bir əlamət zahir oldu. Günəşi əyninə geyinmiş, ayaqları altında ay və başında 12 ulduzlu tac olan bir qadın göründü. O hamilə idi və doğmaq üzrə idi. Ağrı və istirab çəkərək qışqırırdı. Göydə başqa bir əlamət zahir oldu. Yətli başlı, 10 boynuzlu, başlarının üstündə də yetli kiçik, taz olan, böyük və od rəngində əcdaha göründü. Onun quyruğu göy ulduzlarının üçdə birini süpürüb yer üzüm atdı. Əcdaha doğmağa hazırlaşan qadının önündə dayandı ki, qadın doğan kimi onun uşağını uçsun. Qadın bir oğlan uşağı doğdu ki, dəmir əsai ilə bütün millətlərə ağalıdır yəcək. Bu uşaq Allahın və onun taxtının yanına qapılıb götürüldü. Qadınsa çölə qaşdı. Orada onun 1260 gün bəslənməsi üçün Allah tərəfindən hazırlanmış yeri var. Göydə döyüş oldu. Mikael və onun mələkləri əcdaha ilə döyüşdü. Əcdaha və onun mələkləri də olarla döyüşdü. Amma gücləri çatmadı. Göydə artıq onlara yer qaldı. O böyük əjdaha, iblis və şeytan deyilən, bütün dünyanı Allahdan qədim ilan yer üzünə atıldı. Mələkləri də onunla birgə atıldı. Mən göydə uza bir səsin belə dediyini eşittim. İndi Allahımızın xilası, gücü, padşahlığı və onun Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi. Çünki bacı qardaşlarımızı Allahımızın önündə gecə-gündüz təksilləndirən ittihamcı kənara atıldı. Onlar quzunun qanı və öz şəhadət sözləri vasitəsilə ona qalib gəldilər. Hətta ölümlə üzbəyiz olanda da öz canlarını sevmədilər. Buna görə də, ey göylər və orada məsgən salanlar, bayram edin! qurunun bədəninizin savvay halına çünki iblis böyük hiddətlə yanınıza endi bilir ki onun az vaxtı qalıb əjdaha yer üzünə atıldığını görəndə oğlan uşağı doğan qadının ardınca düşdür amma qadına böyük qartalın iki qanadı verildi ki çölə öz yerinə uçsun və orada ilandan kənarda bir vaq vaxt, vaxtlar Və yarım vaxt ərzində bəslənsin İlan qadının ardınca ağzından sel kimi su püskürdü ki, sel ona aparsın Lakin quru qadına kömək elədi Quru ağzını açdı və əcdahanın ağzından püskürdüyü seli içib qutardı Onda əcdaha qadına qəzəbləndi Onun nəslindən Allahın əmirlərinə riayət edən Ve İsa barele şehadet eden başkaları ile döyüşmek için gitti. Ve deniz sahilinin qumları üzerinde dayandı.